Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Els pins de Camp Puig Carbó han acollit per segon any consecutiu la plantada popular de Tiana, un pas més cap a la reforestació de l'entorn de la serralada de Marina. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. <fai> Diana ha viscut aquest diumenge la 15 quinzena edició de la plantada popular a la zona dels pins de Can Puig Carbó. Durant la jornada es van realitzar diverses activitats adreçades als més petits, a les quals es van donar a conèixer espècies de plantes, ocells i insectes de l'entorn de la serralada de Marina. Des d'avui i fins al pròxim 25 de febrer ja es poden fer les preinscripcions per als centres del segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO. Amb aquest tràmit s'obre una nova etapa educativa tiana amb l'entrada en funcionament de la secció d'ensenyament secundari a la zona del poliesportiu. L'Ajuntament de Tiana ha impulsa una campanya que té com a objectiu implantar comptadors intel·ligents a la nostra vila. Aquesta mesura es posa en marxa amb la intenció d'incrementar l'estalvi i l'eficiència en matèria energètica. Mitjançant aquesta nova concepció de comptadors elèctrics, es podrà controlar el consum d'electricitat en els diferents espais i així detectar possibles accessos innecessaris. L'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona realitza durant aquest mes de febrer campanyes d'inspecció informativa als fons de pa de Montgat. L'objectiu d'aquestes accions és informar els titulars i responsables dels establiments sobre les eines i mecanismes que les normatives sectorials posen al seu abast. Tiana, primera hora. Notícies. Diana ha viscut aquest diumenge la quinzena edició de la plantada popular als pins de Can Puig Carbó enmig de la Serralada de Marina. Més enllà de reforestar aquesta zona devastada pels incendis del 1994, la Festa de la Natura ha esdevingut un model de conscienciació per preservar els boscos de l'entorn. Durant aquesta jornada s'han realitzat diverses activitats adreçades als més petits, a les quals es donen a conèixer espècies de plantes, ocells, insectes de l'entorn de la Serralada de Marina.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 Des d'aleshores, la vila ha acollit plantades populars de manera gairebé ininterrompuda amb l'objectiu de reforestar les zones afectades. Al cap de la secció de l'Ella i segon cap operatiu de l'Associació de Defensa Forestal de la Conreria, Josep Ballester, destaca la vessant més pedagògica d'aquesta jornada, tot i que posa en relleu la coordinació dels cossos de seguretat de la zona en l'elaboració dels plans de prevenció d'incendis. La supervivència dels arbres que es planten és elevada però dir, tampoc tenen una eficiència. L'únic que s'hi té és que tots els crios que estan venint a les plantades tenen una conscienciació de que han plantat un arbre i a posteriori doncs sempre tindran una sensibilitat per la natura del bosc. El clima mediterrani és propens a aquests incendis. L'únic que estem conseguint en aquests moments és que mitjançant els operatius dels bombers, dels forestals, i de les ADFs eh, es pot evitar que un foc s'estengui. En aquest sentit, ha estat imprescindible la col·laboració del teixit associatiu de la Vila i les entitats ecologistes, les quals li han donat suport al llarg d'aquests 15 anys a la plantada popular. A la zona dels pins de Camp Puigcarbó i per segon any consecutiu s'hi barrejaven aquells que plantaven els arbres per primera vegada i, d'altra banda, els que l'any passat ja van participar en aquesta activitat i podien veure quina havia estat l'evolució del bosc gràcies a l'assessorament dels voluntaris i membres de les ADFs. Tots ells explicaven als assistents quins eren els beneficis d'aquestes actuacions a més d'informar-lo sobre diferents aspectes de la natura. Tot plegat ha fet, segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, que l'activitat s'hagi consolidat al municipi. És una, una activitat plenament consolidada en el municipi i, per tant, creiem que s'ha de mantenir, però fins i tot eh, potenciar-la i, i pensar i repensar quina és la funció de plantar. Eh, aquest any eh, és la quinzena edició de la plantada,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 A banda de plantar més de 200 arbres, la Festa de la Natura també ha servit per la creació de caixes de nius i reclams d'ocells perquè les auses autòctones repoblin el bosc. Entre elles, el xuriguer, un ocell rapinyaire de la família dels falcons que s'atura l'aire movent les seves ales punxegudes a gran velocitat. D'altra banda, la trobada també ha servit als participants per conèixer plantes com l'artíjol, que és una liana de fruits vermellosos i amb unes fulles en forma de cor.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 D'aquesta manera, el Departament considera que es fomenta la vinculació entre centres i famílies. El Departament d'Ensenyament defensa que la nova mesura afavoreix la conciliació de determinades famílies i dona valor a la vinculació familiar amb les escoles i instituts triats. De moment, la Federació d'Associacions de Mares i Pares, l'AFAPAC, ha criticat la mesura i veu un nou factor de segregació de part de l'alumnat, sobretot dels fills de famílies immigrants.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 en matèria energètica. Mitjançant aquesta nova concepció de comptadors elèctrics, es podrà controlar el consum d'electricitat en els diferents espais i així detectar possibles accessos innecessaris. L'Ajuntament preveu la compra de 15 comptadors intel·ligents a instal·lar de manera equitativa en tres àmbits diferents, els equipaments municipals, a les diferents llars voluntàries i als comerços de la xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient de Tiana. Per aquest motiu, l'Ajuntament promou la seva implantació en el marc del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible a Tiana entre el 2009 i el 2020. Aquest pla fa referència a un programa d'actuació que han de desenvolupar tots els municipis que hagin signat el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic promogut per Europa i dinamitzat a la nostra província per la Diputació de Barcelona. Els comptadors intel·ligents s'instal·len adherits als comptadors elèctrics tradicionals per tal de proporcionar dades sobre el consum d'electricitat a diferents nivells, diari, setmanal i mensual. Amb aquests números es pretén agafar consciència sobre la quantitat real d'electricitat que usem per tal d'adoptar diferents mesures d'estalvi al respecte. Aquestes mesures permetrien a més reduir les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera fruit de l'efecte hivernacle. Sentim el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández. Des de l'Ajuntament hi ha una preocupació important ja des de fa un temps en relació a la despesa energètica, els consums que té el propi Ajuntament i per tant s'ha fet una anàlisi de tots els equipaments però també volem ajudar a la ciutadania a fer un consum més racional no? dels recursos energètics i pertany a una campanya adreçada a la ciutadania de que puguin aquests, a través de que nosaltres els hi deixem uns eh, contadors del consum elèctric, donc que puguin ser conscients de quin consum tenen i puguin detectar eh, quins funcionaments de determinats aparells, eh, provoquen un consum que no és necessari. Aquests comptadors també ofereixen el valor real de consum que suposa deixar els diferents aparells electrònics en posició de standby, el qual se situaria al voltant del 7% i el 13%. De fet, els seus defensors asseguren que el percentatge d'estalvi que s'aconsegueix amb l'ús dels comptadors intel·ligents se situa entorn al 3% i al 15%. A més, aquesta disminució de l'ús de l'electricitat implicaria també una reducció de la factura de la llum, que en aquest cas seria al voltant del 10%. Tot i això, com a contrapartida, aquestes xifres cal tenir en compte l'alt cost de la seva adquisició o lloguer. Cadascun d'aquests aparells està valorat entre els 40 i els 500 euros en funció del model. Es tractaria, doncs, d'un cost elevat, però que es veuria amortitzat a llarg termini. L'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona realitza durant aquest mes de febrer campanyes d'inspecció informativa als forns de pa de Montgat, L'objectiu d'aquestes accions és informar els titulars i responsables dels establiments sobre eines i mecanismes que les normatives sectorials posen al seu abast. La finalitat d'aquestes visites és garantir d'una banda el dret a la informació i de l'altra l'exercici dels drets de les persones consumidores i usuàries. El tècnic de l'àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, David Menchon, dona més detalls d'aquestes actuacions que a banda de Montgat també realitzen a Calella i Canet de Mar. L'Ajuntament ha cregut convenient, després d'haver fet altres campanyes sectorials i genèriques, doncs, centrar-nos en el que és la venda de pa. En aquest sentit, ja s'ha fet una primera, una primera inspecció informativa eh, i ara el que començaríem seria la segona, la segona volta, per dir-ho d'alguna manera, per veure si, si aquestes primeres indicacions que es van realitzar durant l'any 2010, doncs els comerços han, ho han posat, eh, a, bueno, ho han rectificat i, i són adequades al que se'ls va informar. En aquestes visites es comproven aspectes com la publicitat dels preus, l'exhibició de l'horari comercial, l'existència de fulls oficials de reclamació i el lliurament d'un comprovant de compra. A banda de la campanya de Montgat, la Diputació també fa visites als forns de pa de Canet de Mar i als tallers de reparació d'automòbils a Calella. Els històries són els encarregats, en cada cas, d'escollir els establiments on es realitzen les visites. En elles, els tècnics de consum avaluen el nivell d'adequació a les normatives reguladores dels sectors que són objecte de la campanya. D'aquesta manera, els establiments que no compleixin amb els requisits, els tècnics i tècniques de consum els informaran de quins són els aspectes que cal resoldre i lliuraran una còpia del control regulatiu. Realitzat. David Menchon explica quines són les principals mancances amb les quals es troben els comerços on els tècnics realitzen les inspeccions normatives. En qualsevol cas, però, aquests incompliments són greus. Ja de tot. Uh, és veritat que, en aquest sentit, uh, el teixit comercial uh, ha de respectar molts àmbits i uh, el tema de la informació al consumidor és una... És una una característica que moltes vegades eh, per desconeixement, és el que detectem eh, sobretot, doncs no és complex, però que són eh, molt fàcils de rectificar i que una vegada és assessorat el comerciant ho veu com una millora en la, seva, en la seva atenció cap al client que no deixa de ser el consumidor final. Aquestes campanyes, de les que se'n realitzen més de 5.700 al llarg de l'any, formen part de la cartera de serveis que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis que pertanyen a la xarxa local de consum. Recordem que Tiana disposa d'una oficina local del consumidor a través de la qual els ciutadans poden realitzar les seves reclamacions o consultes. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. De 6 a 10 del matí... Diana primera hora L'entrevista L'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona realitzarà durant aquest mes de febrer campanyes d'inspecció informativa a establiments de Montgat, Calilla i Canet de Mar. L'objectiu d'aquestes campanyes és informar els titulars i responsables dels establiments sobre les eines i mecanismes que les normatives sectorials posen al seu abast amb la finalitat de garantir d'una banda el dret a la informació i, de l'altra, l'exercici dels drets de les persones consumidores i usuàries. Per saber tots els detalls d'aquestes campanyes d'inspecció, saludem el tècnic de l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, el David Menchon. Molt bon dia, David. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs repassàvem els objectius d'aquestes visites que a Montgat se centren, curiosament, en els comerços de venda de pa. Per què heu triat aquests comerços a Montgat? A veure, la pregunta directa és, ho ha triat l'Ajuntament. Ah. A veure, nosaltres, des de l'àrea de salut de consum, de la Diputació Barcelona, en concret, el Servei de Suport a les Polítiques de Consum, que és on eh, pertanyo, eh, fem la col·laboració amb els ajuntaments per desenvolupar tot el seguit d'accions per eh, garantir, com es deies al principi, a, a la informació al consumidor. Però, a més a més, en aquest sentit, directament al teixit comercial, també informar li sobre quines són aquestes eh, garanties que han de respectar per millorar la seva qualitat d'atenció. Eh, llavors, eh, concretament, en el, en, en el municipi de, de Montgat, com deies, eh, l'Ajuntament ha creu convenient, després d'haver fet altres campanyes sectorials eh, i genèriques, doncs centrar-nos eh, en el, el que és la venda de pa. En eh, Primer, en aquest sentit, ja s'ha fet una primera, una primera uh, inspecció informativa uh -huh. uh, i ara uh, el que començaríem seria la segona, la segona volta, per dir-ho d'alguna manera, per veure si, si aquestes primeres indicacions que es van realitzar durant l'any 2010, doncs les, els comerços han, ho han posat, uh, uh, bueno, ho han rectificat i, i són adequades al que els sales s'hi va informar. uh -huh. És a dir, que ja veu fer una primera inspecció l'any passat. Sí, efectivament. Quan parlem de campanyes d'inspecció informativa sectorials, acostumen a ser eh, bueno, unes campanyes que són dues fases. dues fases. Una primera en la qual es visita l'establiment i on s'assessora sobre totes les consideracions que han de tenir en compte, eh, referides en concret a, a la seva, al seu àmbit i, eh, posteriorment, el que fem és, després d'uns mesos, pues, passar de nou i eh, comprovar si aquestes, si aquestes indicacions s'han fet efectives. Eh, finalment, eh, una vegada fet aquesta segona fase, el que fa la Diputació de Barcelona és eh, bueno, fer un informe final que es lliure a l'Ajuntament en concret que, que ha impulsat aquesta, aquesta campanya d'inspecció, on es reflexa reflecteixen doncs, eh, totes les característiques de, de la campanya i els objectius, si no s'han assolit o no s'han assolit. Uh -huh. De fet, es parla d'aquests doncs, objectius, no?, del dret a la informació. No sé si quan feu aquestes visites, als comerços, aquests comerços de proximitat ja estan al corrent de tota la normativa o heu d'incidir en diversos aspectes? A veure, hi ha ja de tot. Ja de tot. Uh, és veritat que en aquest sentit uh, el teixit comercial uh, ha de respectar molts àmbits molts mm -hmm. àmbits i uh, el tema de la informació al consumidor és una, és un, bueno, una característica que moltes vegades uh, perd desconeixement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 De fet, aquí entra la publicitat dels preus, l'exhibició de l'horari comercial, l'existència de fulls oficials de reclamació, lliurament d'un comprovant de compra, és a dir, tots aquests mecanismes que molts encara doncs, han d'anar-se adaptant i que potser no els no els tenen tots. Efectivament. I llavors, en aquest sentit, eh, mare, aquesta, aquesta visita que es realitza als, als establiments Uh, el que fa és facilitar aquesta informació. Per exemple, tu parlaves del fuxi oficials de reclamació i denúncia. Sí. Uh, doncs moltes vegades, si no disposen no d'ells, que en principi per la normativa de defensa del consumidor haurien de tenir-los, el que fa el tècnic que, que visita l'establiment és facilitar-lo. Uh, acompanyat d'aquells fuxi oficials de reclamació i denúncia, uh, també és obligatori exhibir, exhibir, un rètol on s'especifiqui que existeixen aquests fulls oficials de reclamació de denúncia, també és el si facilita o els si dona accé d'on poden bueno, accedir per fer el, el full oficial de reclamació de i penjar-ho a, a l'establiment. Són dues coses concretes que tu has mencionat i que i que ho poso en coneixement perquè es vegi que aquesta visita d'assessorament també és complementària de donar la informació en el cas de que no la tingui. Aquí a Catalunya en els últims anys ha hagut una polèmica a l'entorn de la retolació dels cartells que si han d'estar en català per una normativa o si no s'han presentat esmenes contràries a aquesta situació. Vosaltres també heu d'informar als comerciants doncs, això que han de posar el rètol els rètols en catalàs i feu recomanacions o sobre aquest aspecte no hi entreu? No, no, entrem, i tant que entrem, perquè és eh, normativa que eh, està regulada dintre del que és la defensa d'informació de, de, de, de del consumidor, en aquest sentit, és transversal, parlaríem de la llei de política lingüística, però com afecta directament a el que és la informació que es dona al consumidor, també també incitim en aquest tema, d'acord? És una de les eh, preguntes, d'acord, eh, que es fa dintre d'aquest protocol d'informació de consideracions que, que es passa al comerciant i, per tant, també també incidim. Uh -huh. En un temps de crisi econòmica, és veritat que al Maresme estan aflorant molts negocis que regenten els immigrants, sobretot comerços d'això, de, de productes de primera necessitat, alimentaris, sí. etc. Ells eh, s'estan adaptant a la normativa, els immigrants? Nosaltres, en aquest sentit... Eh... El que sempre responem a aquesta pregunta, si, si, si es fa, i que és un, una qüestió que surt de la societat, no? que és una de les preguntes que moltes vegades està en boca de la societat, és el mateix. Nosaltres no diferenciem entre, entre comerços de nou vinguts per dir-ho manera, sí. i els comerços autòctons. La normativa a Catalunya s'ha de complir per part de tot el teixit comercial quan li, li afecta en el seu sector, o a nivell genèric, d'informació al consumidor. Per tant, mmm, són tant els nouvinguts, per dir-lo manera, com els autòctons, eh, es tracten de la mateixa manera i els expliquem el que la normativa diu i el que de complir. Uh -huh. Pel que fa a la crisi econòmica, vosaltres noteu que la gent doncs, té més dificultats per complir aquesta normativa? És a dir, hi ha crisi econòmica, per tant, són menys curosos en els nostres comerços. Heu, trobat, en casos, heu detectat que hi hagi un augment d'infraccions doncs, o d'incompliment de normatives? En principi, eh, el que estem parlant en aquest sentit eh, no, seria, no seria el cas, o sigui, eh, a més a més... Eh ja hem comentat al principi, que els comerços, quan reben aquestes, aquestes visites, són visites informatives que el que fan és millorar la seva qualitat de, la qualitat de servei. Òbviament, no hem d'oblidar que, efectivament, és una visita que els informa que és obligatori per la seva part i hi hagi crisi no hi ha crisi, són mesures molt, molt, molt senzilles d'aplicar i que, en aquest sentit, eh, quan els comerços, parlem amb ells, ho veuen, ho veuen com molt factible d'aconseguir-ho. D'altra banda, recordem eh, que no només eh, s'han fet durant aquest febrer i es fan a eh, les visites a Montgat, sinó que es fan a Calella i Canet de Mar. I, per exemple, altres establiments que visiteu són els tallers de reparació d'automòbils. També un altre dels punts en els quals molta gent doncs, té problemes, no? Quan ha de portar a reparar el cotxe es troba eh, sovint amb factures abusives o elements d'aquestes característiques o que no li faciliten la informació prou bé o que sospita, doncs també neu a informar en aquests establiments. Efectivament, en aquest sentit eh, la Diputació de Senon en col·legació sempre amb, les, amb els seguint amens fan aquest tipus de campanyes per que es compleixi la informació que el consumidor eh, prèviament a, la, a que és la contractació de, de, del servei o la del producte, d'acord? Ha de tenir les seves davats per què? Per poder decidir en aquest sentit. Eh, òbviament, òbviament, encara que després, encara que després estigui tot informat i ben retolat i eh, l'establiment Complexi la, la normativa, poden haver, poden haver eh, bueno, doncs discrepàncies en el que és la, la prestació del servei, que llavors entraríem també en el que és les reclamacions, ja no seria una qüestió d'infracció de normativa per no informar correctament, sinó malentessos o eh, qüestions abusives, presumptament abusives, perdó, que llavors el que ha de ser, fer el consumidor és dirigir-se al seu servei d'informació al consumidor i a eh, l'Ajuntament, i eh, bueno, assessorar-se per saber eh, com reclamar en aquest sentit. Molt bé. Has parlat d'això de, de l'oficina del consumidor, però recordem que aquí ha, també ha l'oficina mòbil del consumidor, que també visita eh, el nostre municipi, que s'instal·la davant la policia local i que la setmana passada, parlant una mica dels temes amb la Mercè Tarcuelo, la tècnica d'Aquitiana, ens comentava que ara, en aquesta època de l'any, per l'àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació, doncs hi havia un increment espectacular del que són les queixes relacionades amb telefonia mòbil. És a dir, suposo que a la vostra àrea se n'està ressentint molt, no?, d'aquests regals que es fan, sobretot durant la campanya nadalenca, i que ara la gent es troba en contractes que no acaba d'entendre relacionats amb la telefonia. Efectivament, marca A veure, per començar, acabes de mencionar un dels altres productes, per de una manera, o serveis... Tema estrella, eh... oi? Sí, el dels serveis que la Diputació de Barcelona, a través de l'àrea de sol públic i de consum, ofereix als ajuntaments. És a dir, estem parlant d'aquells ajuntaments com Tiana, que no poden tenir els recursos necessaris per muntar la seva pròpia oficina d'informació del consumidor, llavors el que passa és que la Diputació de Barcelona eh, ofereix aquest servei i som els mateixos tècnics de la Diputació els que es desplacem als municipis amb les unitats mòbils d'informació del consumidor per tal de eh, resoldre les reclamacions, consultes que tenen els ciutadans dels municipis. El que sí m'agradaria fer, eh,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 a l'Ajuntament i a través d'aquesta companya tramitar les consultacions i reclamacions. Allà el que farà serà enviar-les cap a Diputació de Barcelona i els tècnics de la Diputació de Barcelona atendrem via telefònica aquestes consultes, igual que si atenguessin de manera personalitzada a la visita de l'unitat mòbil. Mm -hmm. Dit Marc, t'explico. Sí, efectivament, el tema telecomunicacions és el tema estrella el tema estrella d'aquest Nadal, però jo m'atreveria a dir, per les rades que tenim com sembla que és el tema estrella durant l'any. Sí, no? Efectivament. El tema de telecomunicacions, tegut al gran volum de, de, de contractes que es realitzen i d'usuaris que té aquest sector de l'economia, eh, representa eh, bueno, el tant percent més elevat de les reclamacions i consultes que es rebem, però no únicament Diputació de Barcelona de la xarxa local de Consum, de tots els municipis que estan adherits a drit, aquesta xarxa, sinó eh, en, en principi a totes les oficines d'informació al consumidor d'arreu de l'Estat de l'Estat. <fixi> eh, un repunt d'aquestes reclamacions, sí efectivament i sobretot el tema d'aquests eh, bueno, serveis, que són els anomenats SMS Premium, que són aquests missatges que rebem que en principi eh, tenen un cos afegit que eh, bueno, la ciutadania en principi eh, moltes vegades no té consciència de que, hi, de que ho hagi contractat s'està arribant i assessorem els uh, consumidors de com han de fer per establir la reclamació davant de les operades telecomunicacions, Marc. Mm -hmm. De fet, eh, m'agradaria també acabar amb aquest tema relacionat encara amb, amb la telefonia mòbil durant mm. els mesos de gener i, i ja per experiències pròpies d'ofertes abusives, és a dir, com eh, trucades de les companyies oferint un servei en el qual eh, se li ha recordar a la gent que ells poden demanar que no se'ls truci més si no volen tenir més ofertes d'aquesta companyia i estan obligats a complir-ho. Efectivament, o sigui, una de les eh, formes per les quals eh, podem... Eh donar de baixa eh, el nostre telèfon eh, per fer objecte de trucades comercials, és això, posar-nos en contactes amb les operadores i eh, demanar que eh, ells introduixin el seu... Bueno, que es donin de baixa d'aquestes trucades comercials. Uh -huh. Molt bé. Doncs, com dèiem, eh, visites, inspeccions i altres temes que se n'encarrega l'àrea de salut pública i consum de la Diputació de Barcelona, que està fent durant aquest mes de febrer, especialment a Montgat, Calella i Canet de Mar, però que recordem, aquí a Tiana cada dos mesos amb la visita de l'oficina mòbil del consumidor doncs, es podran assessorar, si no ho fan, directament a, a la nostra tècnica, la Mercè Arjuelo i llavors poden passar totes aquestes reclamacions. Ens ho estava explicant el tècnic de l'àrea de salut pública i consum de la Diputació de Barcelona, amb qui hem repassat diversos temes doncs, relacionats en aquesta àrea. David Menchon, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres i seguirem treballant pels municipis i pels seus consumidors. Doncs gràcies i bon dia. Bon dia.